Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 38. adásában megtalálatok, vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, az összes létező streaming platformon, tudtok nekünk e-mailt írni a 01podcast.gmail.com-ra, vagy csatlakoztatok a Discord szerverünk is, ezeket a leírásban megtaláljátok. Azért is fontos, hogy csatlakoztatok a Discord szerverünk közös, mert a mostani adás is nagyjából innen érkezett, ugyanis Pali feltett egy kérdést, amit mi nagyon szívesen megválaszolunk 01 módjára, tehát valószínűleg nem fogjuk megválaszolni, de... Ö, Hát igyekezni fogunk mondjuk úgy, és igazából az adásnak a témája a szabálykönyvek lesznek. És hát itt van velünk a szokásos csapat, Métej! a Márk! Halló, sziasztok! És itt van Szöcsi is! Halló! És itt vagyok én is, Tihát, sziasztok! csak hogy nem fogjuk megválaszolni a kérdést, hanem, hanem amit megválaszolunk, az is teljesen szakszerűtlen lesz. Ez így, ez így van, ez így van. De igyekszünk, tehát hogy, hogy alapvetően szerintem a kérdésekkel nincs gond. Amiket így, így a, a, a témáról írtam, hogy így összehoztunk, és csak hát most nekünk kéne egy kicsit így, így mögé gondolni a dolgoknak. És sose mondtuk azt magunkról, hogy szakértő. Hát nem, ez. Még a feltételezés is rossz, tulajdonképpen. <coughs> Ki mondani, és vicces lenne. Nekem, nekem nincs, nincs mögöttem háttértudás, nekem csak véleményem Hát ez, ez, így, ez így van, ez, ez politikai ez szakértő. Na jó, kezdjük el. Ö, számodra milyen egy jó szabálykönyv, mi fontos és mi nem egy szabálykönyvnél? Mit gondoltok? Hú, szerintem érdemes már az elején, elején kétfelé bontani ezt a kérdést, vagy nem is a kérdést, hanem így a szabálykönyv fajtákat. Egyrészt egy olyan, vannak azok a szabálykönyvek, ahol van egy rendszer és egy világ is egyben, mint mondjuk mondjuk a Mágós, vagy a Vampire, Shadowrend, ezek mind olyanak, ahol a szabálykönyvben nem csak egy, nem csak egy rendszer van, hanem mellé hanem van téve a, a világnak a leírása is, de van rengeteg olyan, olyan szabálykönyv is, amit csak a rendszerről szól, mint a Görbs, vagy a Basic RPG, vagy Savage World 1000, meg egy ilyen van. Szóval ez szerintem mindenképp fontos megkülönböztetni ezt a kettőt, mert, mert ebből indulunk ki, hogy végülis milyen legyen egy szabálykönyv, a palinak a kérdésében ugyanis ez is, ez is része volt, vagy a feltevésében, hogy mennyi, mennyi világ leírása jó, és így tovább. Szóval um, én úgy vagyok vele, hogy még hogyha egy könyvben is vannak kettő, jó, hogyha van egy ilyen viszonylag jól meghatározott elhatárolás a világ és a rendszer leírása között. Én nagyjából ezzel kezdeném, illetve amit még nagyon fontos tartok, hogy. Ez egy, egy, egy szabálykönyv maga, az egy ilyen jó, jó tagolt legyen, jól lehessen benne keresni, lehessen tudni, mit hol találsz meg. Rengeteg könyv egyébként nem felel meg ennek, ami elég kell nem tud lenni így játék közben. Egyébként most úgy belegondolok, egyébként még a egy csomó még a tartalomjátszék is elég is, és egyszerűen uh -huh. nem derül ki, hogy, hogy amit keres az éppen melyikben van. Most hát nekem nem tudom, lehet, hogy csak én vagyok retin, ami egyébként fact, de... Nem, abszolút egyetértek. Melyik részével? <gül> Mindkettővel. <ügyen. gül> Mindkettővel. Mely mi jobban a tartok, mint zékekkel, vagy hogy, nem, nem, nem Tehát, hogy. Nem tudom. Nem tudja el... használni azt, amikor rosszul vannak megírva. Vagy melyikben voltam amiben nem találtam meg valami. Ne, nem, nem tudom, csak általában ez ilyen általános élmény, hogy keresek valamit, és nem vagyok benne mindig teljesen egyértelműen biztos, hogy hol kéne keresnem. Tehát, hogy ott van Né, ne, ne, nem, nem, nem tudom igazából, nem tudom. Controlef egy és franc tudja, nem, nem, nem, nem tudok így hírten például, de ez nem tudom nekem, az én általános élmény, hogy keresek valamit, és akkor bárszerűen olvasom a tartalművédzéket, és így nem, nem tudom, hogy melyikbe keressem, mindegy. Nem csak ilyen... Én, én tudok ilyen furcsaságokat például, hogy, Tehát, hogy vannak elemek mondjuk egy szabályrendszernek, amik valamit nagyon furcsa helyre kerülnek be. Ez, ez olyan, mint hogy például az, hogy az elején beszélünk valamiről végig, és utal a 300. oldalon lévő ah. valamire. Miért én azt tudom, hogy tudod ez az, az mi? Tehát, hogy... Ja, de tehát a dolog, hogy ah. eh. nem well, egymás követik a gondolatok, hanem... Nem is mindig szóval. könnyű, szerintem, hogy melyik jön melyikből. Ja. Azt belátom. Igen. És amit mét mond, az egyébként tökre jellemző szerintem, hogy így van tényleg valami szabály részlet, vagy valami, ami, ami, amit így megkeresni, nem biztos, hogy tök egyértelmű, hogy hol lesz, és megnézted több helyen is. Nem is tudok most hirtelen jó példát mondani, de gondolkozok az idealni. A DD háromban mondjuk... voltak ilyenek, nem? Hogy, uh, Akár, aha, az egy ahogy... jó példa. Például egy úszást hol találsz, meg vonatkozó szabályokat, most ez killeknél fogott, vagy nem tudom, kalandozás. Tehát egy... Ez egy talenteknél van, amit valamit és akkor ez így megadja neked a, nem tudom, ilyen megvival no meg is ilyenked buszokat uh, kapsz, amiket megtalálsz a 285. oldalon és akkor úgy egy teljesen más fejezet, ami ilyen yeah. extra szabályokról szól. Vagy vannak az, hogy mutat e, a 285. oldalra, vagy mutat, mondjuk a 165. oldalra, és a 165. oldalon vannak az ilyen általános kombat, vagy akármilyen szabályok, amik úgy kb. egyben vannak, és akkor ott a 265. oldalon pedig vannak az ilyen extra használható szabályok, amiket figyelembe vehetsz házi szabályként. De alapvetően egyébként én, szerintem es, én sem tartom teljesen szerencsésnek, majd nyilván erre nincs megoldás, még nincsen jó megoldás, hanem tehát én azt annyira nem szeretem, hogy oda-vissza kell lapozgatni. Tehát hogyha mit tudom, olvasom valamit, és akkor egyik része az itt van, a másik része meg itt van. De teljesen mindegy akármiért, mit tudom én spellhez kapcsolódóan, vagy valami, és oda hogy és felfogd, hogy egyébként mit, mit szeretnék csinálni, Én ezt, ezt nem, nem szeretem egyébként. Ezért akár ah. az evolúció több újat hogy be tud tenni a könyvbe, és oh, akkor tudsz úgy az... Jó. Jó, csak érted, tehát, hogy a gondolatmenet is sérül. Ó, Igen, gondolom, értem, csak, csak kötekedni akartam ja, egyébként. Meg... Én tudok példát erre elég jó például a Warhammer 40k Rogue Trader-ben vannak ilyen nagyon furcsa oda visszautalások, mm. ahol én nézegedtem. Például a trétek, érted? Már az elején, hogy tehát a trade az egy ilyen veleszületett adottság, és az NPC résznél van. Vagy hogy miért nincs leírva a kasztoknál, külön a kasztoknál, ha már a kasztoknak van a saját kasztbeli, különleges képességük, az miért nem a kasznál van leírva, miért van a végén az egésznek. Ja, egyébként azt az ez a trader egyébként tehát annak a karakteralkotását nem, nem kedveltem, tehát hogy az nyilván azért, mert nem vagyok hozzászokva az ilyen bonyolult karakteralkotásokhoz vagy valami, de egyszerűen... Ez, ami nem bonyolult, csak még vagy nem tűnik bonyolultnak mert én visszagadva nem bonyolult, utána én is belgondolok, hogy elbasztam vele két órát, míg legeráltam a, a karakteremet olvastam. Ezért matekoltam rajta. Na, nekem Igen, tetszik, de amúgy pont ezt akartam mondani, hogy az, azért is tetszik, csak hogy visszatérjünk az eredeti kérdésre, mert úgy ez a fele crunch, fele fluff az a szabályunk. De nem úgy, hogy így szépen elosztva, hogy innentől, innentől crunch, innentől fluff, hanem így bele-bele vannak vegyítve a fluff elemek a crunchba, és a crunchba a fluff elemek. De egyébként, én most ezen gondolkoztam, és valószínűleg ez, ez a téma kicsit ide tartozik. Hogy alapvetően nem vagyok benne biztos, hogy minden szabálykönyvben kell egy konkrét világleírás, vagy valami, mert szerintem, hogyha mondjuk, mondjuk vegyük a spelleket, azokban, hogyha úgy van megfogalmaz, vagy úgy van leíró, szerintem a világnak a természetéről nagyon-nagyon sok minden átjön, magába a spellekből. És Szerintem ez, ez a világleírás leírás az amúgy, hogy egy jól megírt spell, vagy mit tudom én, egy kasztak a spelljei, vagy egy faj leírás, egy kaszleírás, valami szerintem ez ez, ez, ez ez bőven hozzátartozik a, a világleíráshoz. egyetértek értek. Ez egyébként még egy későbbi kérdés lesz, szóval szerintem, hogy jobban kifejthetjük. Én hát. még azt írtam föl magamnak előre, mert ilyet is csináltam, képzeljétek. Ó, jó hát, vagy. mennyi Hogy hát, ami, még, ami nekem még egy jó szabálykönyvre utal, az, hogyha egy két erről beszéltünk, hogy a karaktergeneráláshoz ne kelljen így előre-hátra lapozgatni túl sokat, tehát maximum a részletekért. Tehát legyen meg így szépen egy ilyen folyása, hogy én ami jön, azt így lapozgatom, esetleg van, egy, van mondjuk egy oldala, ahol le van írva, hogy mi a, mi a menet, meg hogy kell felépíteni, válaszkoztat, válasz a és akkor te adod Esetleg, sőt, nem az, hogy válaszkoztat, hanem válaszkoztat ezek közül, és akkor ezeket itt megtalálod. Oké, okay, aztán válasz magadnak, skilleket eloszthatsz, 25 pontot, és akkor itt vannak a skillek szépen, odalapozod, elosztod, vissza, mert nézed, mi a következés. egy ilyen. De nagyon kellene ezt lapozgatni, Nyilván itt is lesznek ilyenek, mert nehéz megoldani, hogy minden ott legyen egymás után, mert, mert ha a elásva ott vannak, akkor a játék közben nem úgy lesznek eloszva. De mégis jó, hogyha van egy ilyen folyása, amit viszont nagyon-nagyon nem éreztem a rootrader Roo karakteralkozásán, és nagyon basszantó volt az egész össze-vissza hogy megtalálni mihol van, hogy kell. hogy ez pedig sokkal, sokkal, szerintem sokkal értelmesebbben vagy vagy mondják, ilyen um, kétre elsőkben meg lehetett volna csinálni. Mert ugye az so. a betegség a Warhammer játékoknak, hogy a skill-eket talán csak így négy szerintem, itt is van egy ilyen baszott is is amiért kell leginkább lapozgatni Gyakorlóda mert... alapozók, hogy ez az egyes skill-ek azok micsodák, ugye, mit, mire jók, mert akkor az egyes tendentek mit adnak pontos és akkor ezért kell vissza Á, azt a, jót, értem, ezt. mondanám, hogy ez a Rook Trader meg Warhammer-nek csak. Nem. Olyan, ez én kitalálkoztam kifejezetten ezzel. De, de ilyen hát, nem is van. De. de biztos, de, de hogy... hogy nem. Azért ezt nem a D&D azért máshogy van ott, azért van egy szövegbok, ami valamennyire kifejti. érted egy, egy két sorba is leírja, és utána van egy bekezdés, és mm. a később. Meg én sem de, de nem de nem így van. mondjuk ahány kiadása van annak is, mm. ki, most nem ja. tudom melyikre gondolsz, tehát... Vagy például háromra egy... szoktam ilyenkor mindig, amikor a vagy az öt. A, a, a Root Traderben az, az a problémás, nem az, hogy ide oda kell lapozgatni, hanem az, hogy ö, ugyanazokat a dolgokat, tehát mondjuk fiteket, azokat, vagy nem tudom, talenteket, azokat, azokat, azokat több helyről is kapsz, és azért nem csak, hogy egyszer kell alapozni hogy ja. kiválaszt, mm. hanem meg kell nézed közben is, többször is mondjuk a, a kaszt kiválasztásnál is, meg a, meg a szülőváros kiválasztásnál is ja, meg kell nézni. minden egyes alkalommal át kell alapozni, és végig keresni, és aztán visszalapozni, és a következő dolgot is. Emiatt volt nekem egy kicsit frusztráló a dolog, mert ja, viszont a D&D-nél meg csak egy helyen fogsz választani, ráadásul a KAST, a D&D 3-ban legalábbis a KAST-specifikus fitek azok ott vannak, azok le is vannak írva a kast A kast Kastnál. Ja, a Kastnál magánál. Nor mint ahogy normális játékokban szokott. <gül> <gül> <gül)> Hogy a kast van leírva, ami a kasztra vonatkozik. E, e, e, ez, ez a Rook traderbe nagyon fel. Kút még gondolom, meg több ilyennél is, hogy nem uh -huh. ott van, hanem ez egy külön rész, de még az Új Mágusban is voltak ilyen hülyeségek, teljesen máshol szerepelnek ezek a részek. Mindegy. Amúgy Pali említette ezt, hogy, hogy... Szerintem, szerintem Pali is erre utalt, hogy erre említett, hogy én azt sem szeretem egyébként, hogy annyira zavarosan van leírva néhány dolog, olvasom egyszerűen, hogy, hogy mi a szabály, vagy mi van oda leírva, és így nem értem. Nyilván azért, mert hülye vagyok. Le, jó, hogy nyilván ez, ez, izi, tehát, hogy ez, ez hasonló. És... Bocs hulla, <gül> csak ez van. Igen, neketjegés. De... A, a lényeg az, hogy olyan jogi nyelven van leírva, vagy, vagy néha úgy érzem, hogy olyan yeah. kocifántosan van leírva, hogy ezt az öt mondatot kettő pontban értelmesebben le tudtam volna írni, és nekem ez hiányzik. Tehát, hogy, hogy nyilván ez, ez nem megoldható lenne, hogy, hogy mit tudom legyen a végén egy szabálykönyvforddám íz, és akkor ott 5 mondatban le van írva az egész, egész cucc. Tehát, hogy ez valahatvetően nekem néha hiányzik, hogy értelmesebben is, is jobban le legyen írva néhány, néhány fejezet. Főleg ami Amú... fontos egyébként. Amúgy ezt pont azzal lehetne megoldani, mint például a Warhammer könyvet csinálnak sokat, hogy ez több különböző RPG-jük is, hogy rögtön a szabályleírásnál van a játékban rakott példa. Ja, igen. Hogy, az, az nagyon sok ilyentől megment. Aha, akkor ez már elég egy gyakori... gyakori igen. Ja, ja. Igen, Ö, tehát ez többször is benne van, de ugye bizonyos játékoknál csak nagyon bonyolultakat, magyarázzák el így, vagy külön van egy ilyen, hogy próba játék de majd arról beszélünk, ahol megmutatják, így alkalmazva. Ja, ja. De amúgy én, én azt szeretem, hogyha van Artwork is ezeket még a szabályokhoz is úgy. Uh -huh. Tehát, hogy olyan kapcs... ha én azt nagyon szeretem, csak így megint visszatérve ezekre az arányokhoz, hogy úgy szépen mindenből van egy kicsi, egy valamiről. Én azt jobban szeretem, mint hogyha egyben, nagyon egyben letaráljuk a szabályokat, azt tudod, ez a jó, de ez még mindig, ez olyan, mint hogyha csak egy használati útmutató olvasnál, és igen. aztán aztán, ja, amúgy ez egy fantazi világban játszódik, ja igen, és akkor itt meg már akkor egy regényt olvasok, és, és amúgy itt vannak a rajzok hozzá. Igen, az... Ezt így én egy kicsit... A, a rajzok egyébként hozzáadnak, tehát hogyha, mit tudom én, elkezdesz egy valami fant konkrétan fantazi játékkal játszani, és akkor van egy fegyver Über Penetrátor 2000, akkor azt így nehezen rakod el, de viszont ott van veled egy kép, és azt mondod neked ez a fegyver kell, pazz meg. Ja. Mert ez jó, ja. penetránsan néz ki nagyon. Én nagyon equipent buzi vagyok, tehát én nagyon szeretem az eszközöket minden játékba, hogy miket lehet használni. És az nagyon fel tud idegesíteni, amikor pont ilyen nagyon különleges dolog nincs lerajzolva. Uh -huh. tud, ami attól, tehát, hogy a leírás alapján nem tudod azt pontosan elképzelni, hogy hogy nézhet ki. Uh -huh. Érted? Főleg úgy, hogy meglátod a játék technikáját. például ez a. A mágusban én ezt vettem főleg az egyik jegisztetében, hogy minden fegyverről volt egy kép, külön. Hogy ilyen, így néz ki. Uh -huh. Mert hogy amúgy, érted, egy, ezért mi az, hogy tölgyfa alakú penge, tölgyfa, oh. levél, alakú, tölgyfa levél alakú penge. Hát mondom, én láttam de remélem nem így néz ki. De aztán rájössz, hogy... De aztán, hogy ez egy forma, érted, tehát ez egy, egy kés forma uh -huh. a tölgyfa levél és azt így már látod utána, akkor jó, most már értem. Mert érted, hasonlít egy tölgyfá levél alakjára, de nem úgy néz ki, mint egy tölgyfa levél. Igen, de, de ez -e zé. És... Um, hogy... Vagy, jó, fe fejezítek be, bocsánat, nem, nem szólok bele. Én azt én is felírtám, hogy én is gondolkoztam ezek a példákon, hogy legyenek a szabályrészek után, vagy ilyen szabályok után, főleg egyébként elég csak a bonyolultabbakhoz, de tök sokat tud számítani, így megértés szempontjából egy csomószor, amikor ilyen kétes vagy, akkor is ezt most hozzáadott, vagy nem adott hozzá, vagy hogy értelmezi, és az ebből mondjuk most megint, megint vegyük elő a, a hullának a mágus feldolgozását, hogy ott viszont ezek tök jók voltak, és egy csomó helyen volt, és sokat, sokat számított, bár egyébként oda azért tényleg kellett jó párszor az, hogy így Konkrétan ki legyen számolva előttem, legalább egyszer az, amit, amit nekem is meg ki kell számolnom a játék közben. A képek, képek tekintetében, ja, eziként már talán tovább is a következő kérdés lesz, de ja, ja legyenek benne. <laughs> de nyilván azért nincsenek benne, mert ez egy, ez egy tök, tök más, ki jön, meg egy tök más mesterség már képeket gyártani, árt, ártat csinálni, egy terepjátékhoz, és aki éppen mondjuk a szabályrendszert, vagy a világot írja, azért nem feltétlenül van megállva ilyen a grafikai képességekkel is. Mm. Ezért szokott szerintem hiányozni gyakran. Hát, de ugye ezért van a grafikusok, meg lehet felfogadni őket, hát persze, plusz pénz, Na és én csak meg... a, mondjuk az jut az ilyen fun szabálykönyvek, tudod, amiből így össze vannak az tudod, hogy minden ilyen ja. a világból. Lopott ántvörkök, tudod, és uh, mondjuk így, Night -elf is át van színezve. É, nagyon durván. Teljesen jó. Na és, ja. uh, hogyha már kicsit belekanyaroktunk, akkor szerintetek, milyen hosszú egy jó szabálykönyv? Mi legyen benne, és uh, milyen részletességgel? Én... Én szeretem, ha jó, vastag és lehet vele embert ölni. De a szerint. a másikra. É, én. De, az, de érted? Baszol, nem, a, érted ugye, egy, egy, egy mágus első törvénykönyv lebaszol az asztalra, az úgy érződik a kalság, tehát a. És, ezzel, é, Nem pont az én. érződik, de igen. De, de. De most egy ilyen ne. nagy foliással. De nem tudom, de én nekem az jobban átjön, amikor ilyen foliások vannak, mint ezek a kis egy csatakos perga ment. Szóval, csatakos ment. <gül> ah, okay. Még egy yeah. szóval, te jelentett, hogy azt szeretett, hogy hosszú és vastag. Így van, és szaftos, és lüktető, és, <gül> tele, és folyik, ömlik ki belőle az artwork. Ja, az aha. Tele van uh, kláncsal, meg szlaffal. Uh, uh, uh, <gül> uh, Abba <bajta. gül> Igen, most már, illetve. most már nem kellett tiltani. Moist. Moist. Moist. jó, hagyjuk abba. Vissza a témához. Um, Oké. Okay. Milyen hosszú, 180 van oldal? Mit tudom én, ez milyen kérdés egyébként. De nem, nem. Alapvetően szerintem ez elég függ a, a játéktól. Mert hogyha, ugye most beszéltük lehet. a trade-et, el nem tudom képzelni, milyen lett abból egy 20 oldalas változat. Viszont vannak, mi a játékkal, tehát ott volt mondjuk a hammer ott 20 oldalas Bőven elegendő, Jó, nyilván van. nem igaz, de hát ott a voltak az problémák azért a hammer n vagy én, én ezt azt, hogy, hogy tud, valami nem volt róla magyar, az, az, hogy mondani, Ez ezt most így viszont mondani, mondani is akartam, hogy abból volt az, amit szerintem már mondott, hogy van valami szabály vagy dolog, és nincsen elmagyarázva, hanem a könyvnek valami teljesen másik fejezetében volt, hogy akkor ez hogy mm -hmm. mikor pontosan, és ott az elején tudt, kurvasokat hívott yeah. közükre, és akkor így, Ja, de ez mit és a kettet csak így elolvasom és Á, igen, de mondjuk tegyük hozzá, mi ilyen nagyon alfával játszottunk, meg nagyon alfát olvasjon. Akkor másik példa a Lady Blackbird. Tehát ott 20 oldal volt az egész. Nem de hát igen. A lényeg az, hogy rövid volt, és annak tökéletesen légy volt, tehát abból meg nem kellett volna 200 oldal, szerintem. Hem and Stake-nél azért is plusz kritika ez, hogy amúgy is egy olyan rendszer, amit nem szoktál meg más játni. Igen, hát, igen, igen, igen, az nagyon egyedi abszolút. Mert hogyha most érted egy... De mondjuk tegyük hozzá, hogy ez lehet, hogy nekünk és lehet, hogy másnak amúgy, aki több ilyen narratívabbat játszik annak egyértelmű. Ja, talán. Talán. Nem, nem tudom... Ö... Ami engem mindig, mindig egyébként zavart vagy ilyen idegesített, vagy csak így nem értettem, hogy miért és miért kell így, és miért nem lehet valahogy más, Ugye, amit Pali is említett, az, hogy mit tudom én az ötödik edésen, D&D 300 oldalból 100 oldal az varázslat. És DND 3 is, mágus is. Egyszerűen én értem, hogy sok varázslat van, de szerintem. Ez pontosan az a dolog, amit felelnyivel is, harmadannyival aha, is meg lehet adni a és hogyha nagyon akarunk izé, plusz varázslatokat beletenni, akkor meg lehet, lehet csinálni kiegészítőkönyveket, és én még, még mágusban, még, még valahol értem azt, mert ott úgy működik a rendszer, hogy, hogy neked hozzáférésed van az összeshez általában, vagy hát így legalábbis nagyon sokhoz valamilyen varázs használóként. DND-ben már, a, nem tudom, tényleg a, a 40 fajta varázslatból, amit aból úgy, abból tízni nem lesz több, amit amúgy tényleg érdekes, vagy érdeke olyannak néz ki, amit is használni akarsz. De hát ha nem nekik a vállalatokat, akkor meg limitálod a karakteralkotási lehetőségeket. Persze, limitálod. Mert hogy akar játszani, érted valaki, illetve majd bűvész akar látni, vagy játszani csak illúzióváslatok és semmi a toxpell és akkor nem azt a tiszat fogja használni. A D&D nagyon elment ebben, hogy mindenki a saját kis elképzelését játszhassa. Köszönöm, nekem nekem gondol, akkor is vagy akármi. Nekem akkor is, Mármit, hogy nekem, nekem, ez egy ilyen felosztágos, ilyen oldal oldal töltés, az, ja, az alap alkatanyaverés, és én nem nem szeretem persze biztosan aki szereti, de valaki meg szerető, hogy a szavazás a bajkénytél. Az érzéssel egyet éltek, vagy hogy hogy hogy megfogod és akkor? Hát. eljutottál a, mondjuk nem is 189. oldalra, véget értek a szabályok és akkor még van 200 oldal uh -huh. varázslat, meg ilyen... Amikor a felétől az... sem fogod használni soha. Ja. Igen. Igen. De hát ez De... ezt tudod olyan, hogy, hogy, hogyha sok, sokból tudsz választani, akkor nem választasz inkább egyiket se, tehát hogy... E, e, tehát, hogy... Hát szerintem ezt Mi... az nagyon sarkítjátok, szerintem az, az kell az azok a spellnek, hogy hát... nem tud megúszni. Ha meg teszed, akkor meg az a baj, akkor meg megint jelöljön az a probléma, hogy... De bizony megint sokat kell lapozgatni, vagy tartani kell még egy könyvet, stb. Többi, stb. Többi. Meg hogyha etha egy alapszabálykönyvet, és akkor minden azt szeretnél normálisan játszani. Aha. nem az, hogy megveszél, és akkor mekkora ez ilyen világ szígyen az, hogy a varázslónak vennie kell még egy könyvet, érted? Mondjuk egy tíz, még egy tízest arra, hogy ő most vesz egy szabálykönyvet, amiben csak a, Igen, a fel, van a hát. hát akkor meg nem kell elolvasni igazából ezt annyi. Minek ment oda? Minek ment oda? Ja, minek van varázsló, de nyilván azért is van annyi fajta varázslat, mert mondjuk nem úgy, nem úgy igyekeznek megcsinálni, Jó. hogy egy átfedések legyenek mondjuk a kasztok varázslatai között, pedig egyébként dnd vel talán még van is. Tehát, hogy azért a, a Bárd varázsló mágusnak a varázslatai azért... Hát meg úgy é, nem is is is szert, el a játékost, de... hogy ez a varázslat sebez öt darab sebzést, és akkor távolsági. És... Mesze is akkor mindenkinek ez van megadva, ez van megadva van bárnak, papnak, <gül> akkor mindenki tűz fog dobálni, és akkor nem lesz az, hogy értem, az akármilyen tűzpap, az, az egy ilyen főnékszet hívva, ami belecsapódik az ellensépen. És akkor, hogy az kell az ilyen felfosítások, meg build megdény egy kicsit. Áld, igen, értem ezt a értem ezt a hozzáállást, viszont az, hogy mágus azért elég. Na, főleg az LTK, azért eléggé kezdetleges. Uh -huh. játék volt. És minden. Tehát telje, tehát minden mágia rendszer különvették. Külön ja. Mindegyik más. Mindegyik az, egyik, szerintem ezt, ezt Vannak, talán... vannak redundens spellek, az, az tény szerintem. De hogy. Tudom, az... de, de szerintem az, azért is illetem, mert talán ez az első komolyabb. Tehát lehet, hogy hülyeséget van, hogy az első komolyan magyar, és akkor ebben bled mindent bele akartak tenni, és ki akarták magszólni, és akkor, hogyha ilyet akarnak, akkor miért tegyünk bele ilyet? Tehát, de hogy... Az a, mint, mindent, is akarunk, mindent is bele akarunk lenni, de mégse. Aha. Hát amúgy meg az a buy answer, az nem bonyolítva, szerintem csak sok számmal dolgoztunk, Ez kész. Én alapból... Nem, nem nagyon szeretem azt, hogyha konkrét lesz, terem, mert mondtam, hogy konkrétan le vannak írva a spellek, hogy pontosan... Jó, ez nyilván... Tehát ilyen tapasztalattól függ, mert szerintem a kezdőjátékosnak nyilván le kell írni, hogy pontosan mit csinál fel. de hogyha Én valamilyen szinte szeretem, hogyha a játékos maga képére tudja formálni az pert is. Tehát hogyha nekem annyit mond, hogy hatot, akkor azt. és tűzgolyom, akkor hadd találjam kell, hogy mit tudom, hogy lövöm a meg hogy néz ki, meg nem tudom, meg, meg milyen formában Csak de ezzel nem mindenki van így, hogy tök sokan vannak, hogy megvan adva, és akkor ugyan arra a gondot, és Uh, könnyebb belevinni egyediséget, meg saját hangulatot a világba, hogyha jobban a saját lehagott meg egyedi -egy teszed ott. Hát, ez azért szerintem nagyon a spell hatásától, mert ha tényleg annyit csinál, hogy jó, öt tűzcsebzés, uh -huh. arra ne, ír, ne írjunk már másfél, másfél oldalt. Aha, hát, aha. Szerintem. De nem már nem hogy másfél oldalt, csak mondjuk, hogy szerepel. Van 6 kaszt, akkor szerepe ugyanez, ami lényegében ugyanezt csinálja az a választot, csak tud más ilyen flap van hozzáírva. Vagy mm. ja, tehát mondjuk a egy egy vagy a mana ára az egy-két egy, egy értékkel másabb, vagy hasonló, uh -huh. vagy az összetevés, hogy nem kell szavány hozzá, vagy mutogatni egyebek. De nagyon elmentünk a témától megint. Nem, nem szerintem ez bennem, de de mert ugye ez egy része, egy szabálykönyvnek, amit néha túlspiláznak végig mm -hmm. is a ja. És itt... akkor De... menjünk tovább, Szerintek... Na Várjál, várjál, még hát... Ja, Na, hát mondjátok, ma... akkor gett. Legyen benne kurva sok equipment. Nekem az, az muszáj, hogy mindenre... Én még nem is... Nem tudom, amikor esnek Shadow játszottam, akkor maradt meg, hogy Úristen, ebben van minden, és mindent is meg lehet venni, és akkor nem elég a kezdőként szlófaszra sem és mindent el tudnék költeni, és azon, az itt nagyon bekadtant, hogy ú, uh, ilyen shopping spree. Ezt egyébként mennyire szeretitek, hogyha le van írva, hogy mennyibe kerül mondjuk egy hobbit a célsodroning, akkor hogy annyit kell fizetni érte. Vagy nyilván nem ez, ez az izé, de hogyha veszel három darab krétát, két darab mászóvasat, három darab fákját és három szállított húst, akkor ez mennyire pontosan szeretitek kiszámolni, hogy ez már pedig ennyibe kerül és akkor én ennyit fog fizetni érte én ezt a spirit gyűlöltem számolgatni, és akkor a végén kijött, hogy 68 copper, és akkor ott van egyezős, bazagén lesz arom. De... Egyet értek veled. Én ebben sosem gondoltam bele. Szóval, hogyha van súlyak, akkor érdemes ezzel számolgatni? Hát érted, hogy mikor... Úgy van, hogy tényleg gatyásodva a part, és akkor minden szaros részvel beljebb vagytok, akkor, akkor van értelme annak, hogy így matekosztáson a mesélő amúgy megtudt, akkor rá kell válni, hogy oké, ott hattatok kettő aranyat és megvertétek az egész boltot. Igen. igen. Jó, igen. igen. Sose voltunk csórók, szerintem. Ne, igen, lehet, hogy lehet, hogy ezért van benne ez a, ez a dolog. Hmm. Általában azok a itemek, amiket inkább, ami már upgrade a mostaniakhoz, azt nem vesszük, azt, azt találjuk. találjuk. Aha, nem, nem, viszont az, előző... az előzőket sem adjuk el egyébként, tehát hogy, hogy az se fordul elő. Micsoda? Az se fordul elő, helyre. hogy előzőket eladjuk. Hát nem, hát ja. Hát volt, hogy eladtunk fegyvereket. Én nem. szerintem életemre nem adtam el fegyvert, max elhagyta. Végtelen tőrök. Végtelen, van hogy a tőröm van, de a mindig. valakinek a hátában. Én, én, én általában először az armorit szoktam megnézni a szabálykönyvben. Hm. Ott mikkel vannak. Na, csak... Azt nem szeretem, armstrong mit olvastam. A... Cyberpunk? Azt hiszem. Annyira lófasz armor volt, pedig a, ott... Érdekes dolgok is lehetnének, de tudod, hogy mindent csak számokkal elért, az csá ez, ez ilyen, az kész. Egy hm. cső. Hogy az a azt lehet a zség semmi izé, hogy van ennek bármilyen hivatkozása a világban, vagy valami. Néhova odaírták, hogy hát ezt, ez gyártja Az kész. Hmm. A Sedorán. Az kurva jó. Ugye? Te amit... nem játszottam is Sedorán, amit Nem, nem, nem. Nem, de tudod, lehet, hogy egy... Já. Tudom, hogy dekással kell jönnöm mert hogy akkor kiló játékot játszok. Ez tudom. Igen. Jó, van majd mesélek neked. Ó oh, ez. Yes. Oh. Na, lépjünk tovább egy Aha. Mennyire szerettek ragaszkodni a szabályokhoz, törvényekhez, illetve leírásokhoz. Én alapvetően úgy vagyok vele, hogy nyilván nem teljesen ragaszkodunk mi ezekhez a szabályokhoz, mivel hogy egy csomó ilyen házi szabályt meg kiegészítést, meg ilyesmit hozzáveszünk, viszont alapból én úgy gondolom, hogy. A mesé, kedves mesélőnek mindig van egy koncepciója, és hogyha attól kicsit el kell térni, mert úgy úgy munkásabb, vagy úgy úgy, úgy évezetesebb a játék szerintem, én abban mindig bőven benne vagyok. Tehát én, én tőlem akár lehet nagy változtatás is, hogyha a játékélményt szolgálja. Um, nagyjából egyébként egyetértek veled. Én nem különösebben szoktam elrugaszkodni, de ez az egyszerűség kedvéért van. Játékosként ez a teretem így le van fektetve, de. De őszintén szóval nem zavar, hogyha hogyha tényleg a mesélőnek a valamilyen koncepcióját az támogatja, hogy akkor kicsit belenyúljon. Én mesélőként pedig csak, tényleg csak azért nem nyúlok bele, mert, mert nincs kedvem, mert az le van írva, az, az jó lesz alapnak. Hogyha belenyúlok, vagy akkor az azért van, hogy jobban, tényleg engem szolgálja jobban, vagy a mesét szolgálja jobban. Akkor, akkor hajlandó vagyok változtatni, de, de ez viszonylag ritka eset, mert általában nem látom különösebb, különösebb lényegét. Hmm. De aki mi? szeret változtatni, az nyugkáljon bele nyugodtan. más probléma szerintem legkevésbé sem. Csak jó, hogyha van egy, ilyen, van egy ilyen kohézió az egészben, meg így mindenki tudja, hogy mizó. Én a nagyon felesleges matek szabályokat el Elhanyagolni, csak hogy úgy így Egyetértek így... Nagyon. képlékenyebben kezelni. Például, például a mozgási sebesség, meg ilyenek, vagy nem tudom mik tudod, ez a... Oh. Jó, most, most az a, a, az agility négyszeresének a fele a mozgási sebességet futva. És most jó. futsz, akkor, akkor tudsz egykor alatt 28-2-t, mert van rajta, jó. <tos> Meddig akarsz menni? Meddig akarsz menni? Addig Á, nem benz. A, fe, a felége el tudsz menni. Oké, ok, kész, ennyi, le van. Yeah. Oké. Ok. Jó, még a szabályokat szeretem képlégem kezelni, kéve amikor fontosak. Uh -huh. De a világ leíráshoz én jobban lagaszkodom még a szabályokhoz. Hát én nem, nem tudom. Jobban szeret, hogyha egy világban játszunk, az mindenkinek jó. Mm. Nem tudjuk vele. Ezzel Ricsimán már volt egy beszélgetésünk. Egyszer. Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi volt az? Mennyi? A mágussal kapcsolatban. De én egy Kevin... Hogy hívják? Vagy... George Clooney kereszténstér George... vagyok, és hogy, de én így játszom, mert, én, mert szerintem ez a világban ez van, ez így. A jó csak hogy akkor már nem egy világban játszunk, mert te akkor Ricciwordban játszunk, szóval én meg Mágusban játszom. Well... Meg volt, de well, eh, well, well, well, well. az, meg ugye ez hogy, hát. Én, én nem értek ehhez a világhoz, meg, meg se próbálom beleélni magam, én csak szórakozni jöttem. Hát jó, van, akkor, akkor mindegy, igazából, hogy sakkozhatunk is. Akkor, akkor legalább egy pályát látunk, tudod. Hát, nem szom, én, én azért szeretem, hogyha megvan a helyem a világban. Meg szeretem, hogyha ezt tud mindenki tudja. Jó, most nem nagyon játszottunk olyan, valami belenne ilyen egyértelmű világ együtt. A basic RPG-be az a kitalált világ, amely bármennyire is jó kire dolgozva, azért mindenre nem épülhetett Szochi által tökéletesen kitalált világ Mond, szemben mondjuk egy olyannal, amit több, több tucat ember írt. Érted? Azzal nem is volt baj. Csak a, a, az a világ képtékeny volt, de most egy sima, egy rendesen, egy már Established, tehát egy már kialakult világban játszunk, azért érdemes tenni történik ott. Szerintem. Hát ez valószínűleg így van. De én, én még ezt mindig hozzá teszem azt, én hogy hogyha a, hogyha a... A I don't Give a szak általában azt szoktad hozzátenni. Na nem, nem, de hogyha alapvetően én ezt, ezt teljes mértékben megértem, viszont az előző érvemet hozom fel, hogyha a kalandmester valamit ezen változtatni szeretne, én abba, abba teljes lélekkel belemegyek. Tehát hogy, hogy, szerintem attól függ, hogy, hogy ő kitalál valamit, amitől ez, ez jobban működik, vagy az ő, virág, ő kitalál sztoria, az jobban működik, akkor én szerintem go for it. Szerintem. De ezt nem tudom, hogy kapcsolódik ehhez. Hát hogy, hogy, hogy, hogy mennyire ragaszkodsz az, az leírt szabályokhoz, az törvényekhez, az leírásokhoz. De épp azt mondom, a szabályokon, azt lehet változni, hogy nem szégyes az, az én világleírás. Nem, hogyha kaland... Jó, hogyha a kalandmester azt mondja, jó ez egy ilyen világ, akkor oké. Okay. Tehát ez az, csak egy kicsit máshogy, mint például az a másik gondolata, az Seven Seas, Aha, ugye? Az csak az mondjuk a high fleet-es világban, ami azért. De. Tehát teljesen optimális, azért belefér, belefér, csak az is egy olyan, amit előre lefektettünk, nem utólag találja ki a játékos, hogy de én egy. de én bizony néger vagyok, például ez a. ez is egy ilyen, hogy. Néger varázsló vagyok. Mi bolyad a négerökkel? Mi semmi bolyad a négerökkel. De, csak, de, de mindegy mindegy, mindegy. egy, egy jó, jó például, hogy akkor egy Vuki vagyok és akkor de nem Star Wars játszom, de akkor is egy vuki vagyok is. Igen. Mert, jó. Igen. Ha <gül> nem is az, csak most, M mert ő világába a közé... középföldén is nem is <gül> Ugyanis Ez a, a, a ez kell kimogadni és ez kell be, bevágni éve, és kérdem, hogy bevágni észébe, és kell remondjanek a kattintások. Igen. igen. Tehát ez is. azért nem szeretik, de csak ezt mondom, hogy azzal is az a baj, hogy annyira elrugaszkodik, egy kitalált valami. Ez ugyanaz hogy filmekben, regényekben, hogyha teljesen elrugaszkodsz attól, ami már egyszer ki lett találva, akkor miért abban a világba csináljuk. Érted? akkor kerítsünk egy olyan világot, ahol megfelel ez teljes mértékben az elképzeléseinek. Okay. És a paranóia világában sem tudnál egy hőst alakítani, szerintem. Bármennyire is szeretnél, csak kikapnál. Érted? De ott meg még, még inkább rá vagy utalva a világleírás, hogy az a világ hogy működik. Ezzel mondom, hogy szabályoktól el lehet rugaszkodni, mert azok csak számok, csak betűk. De azért világleírás... A... Jó, jó, de, de egy világleírás sem tökéletes, hogyha így nézed, és hogy, hogy azon alapvetően lehet tökéletesíteni, akár a kalandmester által, akár egy mit tudom én. Tehát, hogy el, el tudom képzelni, hogy ismered a mágus világát, és azt mondod, hogy na, ez itt tök jó, és akkor írok hozzá egy szabálykövet és akkor kiegészíted. Tehát, hogy gyakorlatilag az első törvénykönyvet kiegészíted a világleírással, hogy akkor -e, ilyen relation vannak, meg hasonlók, és akkor Én alapvetően el tudom képzelni azt a szituációt, hogy, hogy lehet, hát mi, ki lehet szíteni mi Érted, mi a lehető legsötétebb mágus világban játszottunk annó, amit el lehet képzelni. Tehát annak nem olyanak volna lennie, ahogy le van írva, de ezzel mindenki oké okay volt. Hát igen, ezt, ezt mondom. Tehát hogy, hogyha visszatérve a, fe, a fekete tündér is lehet működni fog a, a, a gyűrűk ura sorozatban. Tehát le, lehet, hogy működni fog, ki tudja. Csak le, nem való egyszerűen. Nem való, de értette, ez egy olyan dolog, amit így mindnyájan vállaltunk. Nem olyan, hogy rá lett erő. értem, hát most meg vagy megnézzen a sorozatot, vagy nem. Jó, oké. Hogy azzal nem a fekete négy... Nem tudom, hogy jutunk el a sorozathoz, mert rossz példát hoztam akkor, ezek szerint, hogy ez teljesen elvette a izét. Én most arra gondolok, hogy ha együtt játszunk, és az van megbeszélve, hogy ez így oké, hogy de nincs megbeszélve semmi, akkor nem ne deriváljuk. Értem, ér, absz, abszolút értem, értem. Igazad van, igazad van. Na, visszatérve a témához. Ez totál Tiván belő volt szerintem. Jó, jó, jó. Ja, hát az a világ meg szabályok, most ez annyi, hogy. Én max vagy szeretek belőle amúgy törvényekből hozzáadni, nem feltétlen, mert abból, mindig csak ilyen vagy akkor egy ilyen r kéne írni kb, hogy akkor konkrétan lefektetni, jó jó dolgokat, egyszerű Tehát... dolgokat kivágni és egyszerűsíteni. Tehát a túlpakoltságot, hogy ki mennyi cuccot cipelhet, meg hasonló dolgokat. Tehát van ja. élményed, hogy, hogy valaki rinyált, mert hogy ez nincs benne a szabálykönyvben, és akkor ez így nem létezik? Hmm, nem, inkább az, hogy magamat frusztráltam fel, hogy, hogy mondjuk nem is tudom, már de elkezd láncsenős hízis szabályt belvinni, mondjuk ilyen torcs használat vagy akármi, és csak nehezített a dolgot, nyögvenősebb lett, arra is figyelni kell. Szóval inkább, inkább kivágni szokott belőle az ember. Vagy az még, ami szokott tenni, hogy hozzácsapnak fajokat, vagy dolgokat az emberek. Hány? De az, meg már, az már más tiszta. Az egy olyanra emlékszek csak ez, hogy amikor hozzá tettünk a mágusban érzékelés igen, igen, igen, igen, igen. Mert EDK szerint játszottunk, de az például új törvénykönyves, azt hiszem, az érzékerés, és, tehát, na ezen is látszik, hogy az L.T.K., az mennyire proto, hogy nincs érzékelés, nincs egy, tehát, nincs az az alap, észreveszed -e, dobás, ja. <gül> <gül> tehát azt mi tud, de igen, amúgy gyakrabban veszünk el, de ez is, jobb ja. Ezt leszárjuk, ugye? Szóval csak erre gondol, hagyjuk, ne szarakodjunk ezzel. Igen, az az. Ki vesz a játékévényből. Igen, hogy akkor most mindenki megáll, és akkor két percig matak És akkor oké, megveszem ezt, ah, de nem tudom cipelni. Igen, meg keresgélni a könyvben, meg keresgélni a könyvben, mert nincs normasan leírva, és akkor nincs normasan értelmezve. De akkor ott vannak azok a nagyon felesleges dolgok, például, hogy amit én soha nem olvastam mágus könyvben, hogy piter nélkül nem lehet 16 feletté ja. a szépségét. Milyen teljeznek, hogy nagyon mérgagott. Mérgagott. Igen. Én soha nem olvastam. És én nem, nem tudom, miért volt ez. Meg védődobást soha nem dobott senki mágus L.T.K. szabálykönyve alapján védődobás. Tehát a VD értékre nem dobunk, Védőérték ellen dobunk. Itt egy jogi, jogi, nyugi. Nagy nevegő. Művjegyek egy zacskót, neked egy papír zacskót. Van már itt, vagy három körülöttem, pont. Meg Ha eszembe jut valaha, és a mentálsával, amiről nem beszél. Meg Donácos. Meg Egy darab krumpli van benne, hogy azért érezze a meg is szagot. Na jó. Hogyha ezt befejeztük ezt a témát, akkor lépjük tovább, a következőre már még van. Ö, hogyan szeretitek a világ leírást? Úgy, mint egy történelkönyv, vagy mondjuk, mondjuk mint egy regény egy-egy egy sztorin keresztül? Hmm. Én úgy szeretem a legjobban, hogyha van egy rész, amit ilyen történelkönyv, de egyébként meg vannak ilyen kis novellák, meg ilyen kis csináló részek, elszorva a fejezetek elején mondjuk, vagy, vagy hasonló megfelelő pozíciókban. Vagy esetleg, a, a, esetleg mondjuk a talenteknél egy-egy érdekesebb mondat, vagy varázsatoknál bele. Mm. Nem, nem sokat, mert nem kell, hogy foglalja a helyet, de egy-két egy ilyen jól elhelyezett mondat, színesítő az jól tud, jól tud jönni. Hát én a azokat könyves dolgokat azokat nem szeretem. Szerintem, hogy elolvastam Mágozsú, hogy két, vagy lehet, hogy csak kettő könyvet, Alapvetően a törvénykönyv, ahogy meg van írva, meg tudom, a Vágusnak a világát elolvasod mondjuk két könyvben, vagy ilyen novelláshozban, akkor szerintem tökéletes képet alkotsz arra, hogy hogyan is működnek itt a dolgok. Szóval én, én, én inkább a regényre szavazok ezek kettő közül. Én azt mondom, hogy is is. Ugye tökéletes az elején. A Eclipse phase az elén olvastam a novellát, és tök jól megadta a hangulatot, hogy most hogy is, mi az a világ, meg, meg, meg mit jelentenek a dolgok benne, egy ilyen föld bukása utáni skifi, amikor ilyen nanobotok meg hasonló, ilyen Terminátor feeling, ilyen high skiffivel, és annak tök jól megadta a hangot, hogy akkor most hogy képzelje, hogy működik ez az egész, meg hogy milyen benne egy kaland, és így, ó, oh, az, az fasza volt, és mellette meg tökéletesen szeretem azokat is, amikor Tegben egy ilyen tételes úgy évszámokra bontva, hogy akkor időszámítás előtt után, mikor, hol, mi történt, és abban abba a könnyű kalandmesterként elhelyezni valamit, a, a saját kalandot, vagy amit mesélni szeretnél. És emellé még, amiket én nagyon szeretek, azok a kis ilyen uh, nem fülszövegnek hív, ilyen kis oldal, ilyen wordboxba beleírt kis sztorik, vagy ilyen megjegyzések a Warhammer fantaszinak a második editionjében van. Nagyon sok ilyen kis komment, ami mondjuk egy krónikás jegyzett, vagy akármi, vagy ilyen kis idézetek, most nyitva is van itt előttem az FIP-etnél, hogy 2000 arany egy törpe készített pisztolyért, nem kell nekem, jónek kell nekem, jó kis birodalmi készítési pisztoly. Dagmar von Horstrup nem nemese elhúnyt. És tudod, érted, és már mindent hozzáad egy kis kis kikacsintás meg. Ja, pontosan ezt akartam mondani. Én kettő dolgot szeretek, ezeket a feljegyzéseket, a plusz jegyzeteket, amikor egy kicsit kiemelve a külön részletben, hogy mi is történik, vagy hogy milyen példa van erre a világra. Például ez szabályoknál is ugyanúgy megvan, mint egy fitmenteknél, vagy bárminél. Egy külön kis blogba le van érve egy kis fluff, hogy mi az, ami például ilyen. És a másik, a, ahogy én szeretem a világleírás, kicsit fura, de mint egy, e, e, egy utikalausz brossúra. Mm -hmm, hogy, hogy le van. például, hogy országra le van bontva, ebben az országba milyen a kultúra, milyen a izé... Uh -huh. Milyenek az emberek, mire kell figyelni Például meg, a... ha arra jársz Igen, körülbelül hogy Milyen látványosságok vannak, Már ez is jó, mert ez Ad valami kis varást a világnak hogy Ez, a múgy... és ez és amúgy tök jó kellene. gondolat Azért is jó gondolat, mert egyébként meg ez tök jól meg lehet ismerni. Egy, egy, egy világot, tetszik Viszonylag összetett, tehát hogy ugye ezek nem ilyen fluffosan írva, tehát hogy Félig meddig történelem könyvesen, tehát inkább objektíven, csak így szavakban, plusz véleményekkel. De mondjuk a, az egyik kedvenc ilyen világleírásom, aztán a, a Mágusnak a sumáriumjában az orkokról. De ott olyan jó, olyan, az olyan jó volt megírva, mert azt úgy írták meg, hogy egy olyan ember, akit befogadtak az orkok és hogy az azon a szemen keresztül lett megírva. Ez olyan érdekes volt. És hogy az is inkább úgy, tudod, hogy így neked kevésbé tudott, tudatos embernek az ork kultúráról úgy ír. És hogy mikre kell figyelni, mi a kultúra alapja. Az orkoknak is van. De ugyanígy az első törvénykőnnek az ország leírások, vagy a geofrámia, az is teljesen optimális szerintem, hogy hogy kell hogy lehet egy világot felépíteni úgyhogy egyszerre ö, egyszerre tömör ugyanakkor sok részlet is le igen csak ez, erre akkordtam de ez, ez megint az, hogy ne legyen szárazva, szárazon leírva, hanem a hangulathoz adjon hozzá inkább ja, szerintem ez mindig de... fontos én, az, hogy a száraz anyagot is jól adja le, <gül> igazából. Hát, igen, de akkor az már nem száraz anyag, érted? Tehát lehetne úgy, hogy ez ezé után, tehát hogy, hogy le, lehetne évszám is, akkor ez történt. Tehát a költkező évszám ez történt. Tehát hogy annak így nem látom a Én most hogy én nem. Nem, nem tudom. Hát a címszakban leírva akkor jó, szerintem. Még egy ilyen is, csak ez egy két oldalban meg lehet csak a Delta Green-es de van például jó a Delta green a második részében, de amikor ugye a kalandmesteres dolgok, hogy, hogy hogy volt az egész szervezetnek a története, meg mi történt a világban, ott például több jól le vannak kérve a world de dolgok, csak ugye ez például nagyon terjengős, abban nagyon sok minden van. Yeah. Azt yeah, hát, uh -huh. Ezt olvastad? Végül egyébként biztos vagyok, hogy te olvastad, de a Én olvastam. Az például, hogy a... jó az ilyen a, az évszámosra, hogy, hogy ilyen kronológiában hogyan néz ki, jó egy jól összerakott. Főleg úgy, hogy amikor ugyanaz, a, ugyanaz az esemény háromszor történik, meg úgy. Meg ja, úgy. igen, az az Jó, igen a, Igen, a, igen. A, Az zseniálisan, hogy ja. Bár amúgy még egy ilyen érdekes világreírás. A, a, az mondjuk tény, az már olyan, ami nem hiszem, hogy meg tetszik, de anekdoták a világból. De tehát, hogy egy külön fejezet csak arról szól, hogy anekdoták a világból. Ez tehát, olyan hogy... nem, nem lehet érdekes. Vagy nem, nem, nem lehet, lehet rossz, most az. Tehát, hogy pont az, hogy azok az emberek, akik abban élnek, vagy akár olyan emberek, akik nem abban élnek, de látták ilyenek. És úgy szépen. Ez a szintén mágusnak az NSUKE törvénykönyveiben volt így megcsinálva. Az első pár oldal, az, az inkább az első 30 oldal, csak anekdoták a világ, abból a világból. Hm. És az így kronológiailag volt felépítve, tehát az alapul, alakulástól a jelenig, de mind csak, csak egy ilyen max fél oldal volt. Aha. De... Ez nem, nem rossz. rossz. Na, valaki... Főleg azért, mert ilyen short novellákban néha nagyon jó dolgokat az lehet beleírni. Nagyon érdekesen van megfogalmaz pár dolog. Például volt benne olyan, ami egy PTSD-s katona ö, gondolatmenetét írta le. Meg ö, nagyon érdekes volt. Ajde. Hát Igen, de ez azért friss, mert Hogyha basszonyod 30 oldalonként maximum fél oldal, akkor, akkor a következő egy más élmény nyúl is, és akkor szedem így így. Tehát ez, ez nem száraz anyag, ezt akarom ezzel mondani. Igen, igen, igen, csak épp az például az is húbott benne, hogy ugyanúgy, mint a, tehát egy rendes történelembe, tehát, tehát rendes mi világunk történelembe, hogy ellenkező oldalaknak az anekdotái ugyanarról az esemény. Aha. Ja, az, az szének kurva jó. Az, az nagyon tudom. sikerült. Meg a inciket bírom még, a sztereotípiákat a különböző nemzetek meg fajok egymással kapcsolatban. Jól leírják, hogy ki mit gondol egymásról. Uh -huh. Na. Na jó, lépjük tovább szerintem, hogyha esetleg nincs hozzá fűzni valótok több. És hogyha nincs, akkor ö, talán már érintettük ezt a témát, mit gondoltok el az alaptörvényekhez kiadott kiegészítőkről, utolalakos finomításokról és világleírásokról. Én úgy gondolom, hogy egyébként ezek nagyon-nagyon fontosak, mert mint mondtam én a szabályokhoz alapvetően nem nagyon, tehát hogy, hogyha fel lehet rúgni ezeket a szabályokat, akkor fel, felrúgom, tehát például Mágusban alapvetően mindig azt mondják, hogy hatosból akármit meg tudsz csinálni, ami nyilvánvalóan igaz. Viszont úgy gondolom, hogy a harcosok gladiátorok az egyik legjobb példa arra, hogy ott vannak olyan leírások és olyan kasztok, olyan, tehát olyan, tehát olyan, olyan harcosok például, amit a hat, egy, egy egyszerű első törvénykönyves harcosból nem biztos, nem biztos, hogy meg volna csinálni. És így lehetőséget van arra, hogy, hogy tovább gondold ezt. És akkor felnyílik a szemét, hogy baszosom, hogy ezeket kicsit át lehet alakítani, és akkor nem buszálja azok az a szabályokhoz itt nagyon-nagyon ragaszkodni, ami az első törvényküvben le van írva. Nem tudom, érthetően volt, amit mondtam. Na, nem, hogy kicsit felülírja? Én úgy gondolom, felülírja. És, tehát, hogy ez, ez ahhoz a bátorságot esetleg a játékosnak, meg nyilván a, a mesélőnek is, hogy ami ott szabály le van írva az első törvénykönyvben, ne ragaszkodj annyira hozzá, mert látod, ezek is tökös, tökéletesen ugyanolyan erős és nem overpowert karakterek, de mégis használhatóak. És akkor merre alkotni valamit? Kivéve a Sirenari erdőjáró, David, de gyarrod nem beszélünk. Meg a Ereni kékköpenyes, igen, tudjuk, tudjuk, hogy van benne, be, bele mondjuk úgy, hogy bele csúszott. Mondjuk, hogy belecsúszott. Szóval szerintem fontosak ezek a... Kiegészítők. Én, én nagyon szeretem, hogyha egy szerepjátéknak egy ilyen Bő Supplement van, tehát egy bő kiegészítő Része. Főleg azért, mert nem muszáj Használni. Aha, aha. ha Meg vannak olyan kiegészítők, amik Teljesen szarok. Nem, csak, nem is az, hogy Ná, nem ezt mondom, hanem Egynek keményként ezt... baszáltam, amit Ricsi mondott. Hogy? Hogy jobban az, amikor így, így kompaktálva van egy rendszer, és akkor van kiadva egy szabálykönyv, abban benne van minden, hogyha meg újakat gondolok, akkor ki jön egy is, és akkor abban van beépítve minden. A D&D-vel volt azt, hogy rengeteg ilyen supplement volt, és mindenre volt ilyen extra dolg, és így nagyon ilyen csillámpónikat tudtak meghozni az emberek a végén, mert ott nagyon, nagyon szertágozó, hihetlen a rendszer. Az sok szupplement, és akkor ilyen nagyon egyedi szabályok, alkalmazzuk, nem alkalmazzuk, mert ez benne van a runa magaszín, uh -huh. ennek, ennek meg ez a számában, tudod, ezt szabály, és akkor felülírja, és akkor megy a jogászkodás, ugye akkor most, most ez a, ezt a szabályt használjuk, azt a szabályt használjuk. Ebből van egy kis vegyes érzésem a szupplementekkel kapcsolatban, uh -huh. hogyha rendesen tudod, megvan az, hogy mondjuk van egy ilyen kiadói stratégia hozzá, hogy akkor van az alapkönyv, ez a alap tudsz játszani, és akkor mondjuk hozzáadunk egy plusz egy kontinens, és az ott lévő nemzetek, meg plusz dolgokat, ezt teszünk de hogy ez úgymond szinergiában van, meg így kapcsolatban van az alapkönyvvel, uh -huh. akkor az oké, okay. de amikor így hozzá toldozol, foldozol, és akkor elkezd ellent mondani egymásnak minden, az az, az fura. De egyébként egyetértek yeah. ezzel. Mm. De, a a ritka. Hát igen, ö, Úgy, úgy vagyok vele, hogy tényleg a, a maga az alapkönyv az úgy legyen játszható, legalábbis, és tényleg legyen komplett, full legyen benne minden, a, a minden, a, a minden ami kell, ami szerintem nem egy nagy, nem egy nagy kérés, mint szerintem úgy általában azért ez így meg is valósul, nem különösebb is. kellene kellenek. Viszont jó, ha vannak ilyen, tényleg olyan fajta kiegészítők, amiket mondjuk te mondtál, ez arra az esetre, ha valakit, nekti, nagyon tetszik az játék, és van ideje sokat játszani, hogy el tud mélyülni, mondjuk Igen. a DND 3-hoz kijött, mindenféle kasztokhoz plusz dolgok. Tehát ez nekem ezt azt is megoldja, hogy ne legyen annyi varázslat, így kezdésben benne a, esetleg az alapkönyv, mert akkor itt ki lehet egészíteni, lehet kicsit frikfakkolni a különböző kasztoknak a varázsatait, képességeit, És vagy esetleg új kasztokat behozni, vagy új, új varázslatokat, minden ilyesmi. És ugye nem létfontosságú, nem lét tehát ne legyen létfontosságú, ami szerintem egyébként ez azért ez meg is valósul. De amúgy meg nyilván nem zavaró, tehát ha nem akarod használni, akkor nem használ Kész. Ha meg, ha meg használnak, akkor használd. Nagyjából szerintem ennyi lenne a lényeg részemről. De egyébként jó, jó, amit mondasz, és ez egy tök jó koncepció az, hogy egy, van egy kontinens, amit játszunk, és akkor ha kihoznak egy kiegészítőt, akkor az legyen mondjuk egy új sziget, vagy egy másik földrész, és akkor annak a fajait, kasztseit esetleg bemutatni, és az jól tud illeszkedni. Csak abban tudja baj hogyha a szabályokhoz hozzá hozzá kell Igen, igen, igen, igen. Igen, igen, vagy hogyha nem, nehéz lehet persze, de az mondjuk egy sima lapkönyv esetén is a balanszolás, hogy legyenek túltápok. Igen, tehát az a baj, ha egy kiegészítő már valami megvédőnek. Módosítani. Tehát valami jön, on, ami már alapból ki lett találva és azon módosít, akkor már az nem kiegészítő, az egy új szabálykönyv igazából. Nem. Tehát akkor kiegészíteni nem, de, de nem, módosítani tehát nem, a... de kiegészíteni igen. Viszont ja. fluff szempontjából egyébként megérdekesek lehetnek a új világok, tehát mondjuk most tényleg megint a D&D-t tudom felhőzni, azért már egy jó pár plusz világ, nem tudom, a, a ez az Eberron, meg Dragonlass, mert nem tudom, ezek most csak nevek, amiket nem is annyira tudom, hogy mit jelentenek. Ravnica, csak rengeteg Aztóval. helyen hallottam már. Igen, igen, az is. Ami igazából nem is feltétlenül hoz be új rendszer dolgokat, csak egy új világot. Nem tudom, lehet, hogy egyébként vannak benne rendszer szintű dolgok is, de ha. ez egyébként egy, ez viszont egy megint egy jó, jó gondolat hogyha rá, tud, rá lehet húzni az eredeti szabályokat erre az új világra, vagy esetleg csak nagyon kis módosítása, toldozása, bővítése. Mert egyébként meg egy csomószor már csak attól is megért kedvet, hogy te nem D&D-t akarsz játszani, nem te, nem tudom, a Dragonlance világát nagyon megtetszik, és abba szeretnél játszani, és akkor egyből ott van hozzá a rendszer is, és akkor tehát ez, ez, ez szerintem hogy tök jó ki tudja egészíteni egymást. Hmm. Ja. De van, ahol ez nem működne, tehát most nem tudom, egy Star Wars, komplex Star Wars szabályra nem felszínűbb felett tudná húzni egy másmilyen tudod de mondjuk a Star Wars megint egy hülye fél, de mert ott meg aztán megint egy csomó mindent be lehet vinni egy játékba, mert végtelen egy, <tos> egy galaxis, vagy nem tudom mi. Mert azt a világot a szamurái, szamurái is western filmekből csinálták, tehát... Hát igen. De... Bármintem. igen igen, az lehet olyan bolygó, ahol kardoznak, olyan is, ahol ne, ahol nem. Most kicsit Igen. azon gondolkozok egyébként, hogy hogyha kiadnak egy új szabálykönyvet, akkor az, az általában miért teljesen szar? Tehát, hogy hogy szerintem... Hát, miért gondolsz? Miért gondolsz? Miért hogyha, Tehát, hogy a Magus másik törvékenyvel szerintem értem, tehát, hogy én ezt konkrétan nem olvastam például. Tehát, de hogy, de hogy mondod, az a sár? játszott valaki valaha. Második törvénykönyvvel. Persze, hogy dolgoztál, mert az a kiegészítője. Szóval mindegy. Az a főnix tekercs. megvan, van. Az a második törvénykönyv. Na, mindegy. Van, van, lehet, a, a, a Új tekercsek. Az új tekercsekkel nem játszottam soha Lehetséges. Most a van, második... van, másikban van a, a sámán? Igen. Akkor nem arra gondoltam. Igen, nem arra gondoltam, mindegy az a lényeg, hogy, hogy a szabályát dolgozásra gondoltam. Ez se az új tekercsekkel nem, de... Nem új tekercsek az csak, várjál? Szerintem senki nem jön Vagy a UTK-val, a... meg az FK-val szóval Egyikkel se játszottunk, mi már De ezok már teljesen más rendszerre rakták át az egészet És úgy, hogy nem működött semmi, ami korábban működött volna Mindegy Mindegy... Na, ha van még valami hozzáfőzni valótok, médek majd mesél róla valamit. Ennyi szeretem, ha jó sok kiegészítő van, azt lehet azt csinálni, amit akarsz. De az, az már más, hogy ö, van olyan kiegészítő, mint például most a Root Traderbe is úgy csináltam, hogy én néztem az összes kiegészítőt, ami valaha jött hozzá, azzal együtt. De uh -huh. nektek erre már nem biztos, hogy volt kapacitásotok. Nem. Amúgy azt hozzáteszem? hogy szerintem jöhet ki nagyon-nagyon sok kiegészítő egy-egy törvénykönyvhöz, egy-egy világhoz, viszont alapvetően szerintem, hogyha elkezdtek játszani, akkor meg van mondva, hogy melyeket lehet használni. És ez nagyon fontos. Mert ez partingtól, part mesélőktől, játékosoktól függ, mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy azt használsz, amit éppen szeretnél, vagy valaki azt mondja, hogy igen, akkor játszunk ezt, és akkor ezt a kettő kiegészítőt lehet hozzá használni, a többit nem, a többi az kuka. A Rúna Magazin kuka a Akármi más Ki Na, a képviszítőkukkal. Mágusban például ez idegesített nagyon, hogy az átütő értéket sose használtuk, pedig az kurva jó lett volna az átütő értékszabályt. Bizonyos fegyvereknek van átütő értéke, hogy a, átmegy a páncélon. Viszont a kritikust is csak néha elővettük. Igen, Én igen, az is, a is a random. Néha elővettük, mert van. fan. Mitek, ez egy átütő sztori volt. Áh. Ah. Na, van még valami hozzáfűzni valótok ez a témához? Azon kívül, hogy bazd meg. Na. Na. Na. Jó. Szabálykönyvekben és ilyen helyeken általában van egy próbakaland és egy kalandlő, rövid leírata. Ezekről mit gondoltok, hogy ezek mennyire fontosak? És kinek van erre jelentőség és miért van erre ö, igény? egy próbakat, annak példájáték szerintem érdemes lehet, egy rövid tehát egy, egy rövidebb változat ezekből, hogy ne foglaljon sok helyet kivált kép akkor, hogyha az, egy, az, a, az a játék amivel ját, amiről szó van, az egy ilyen, ilyen egyedi hangvételű vagy ilyen különlegesebb uh -huh. rendszer vagy olyan stílus, olyan világ, ami nem egészen egyértelmű lehet esetleg egy, valakinek, aki így a kezébe veszélt a tenyvet, és csak hogy legyen egy, legyen egy képed arról, hogy hogy is kell játszani ezt az egészet. Tehát például egészen jó példa erre a, a miért volt eljátszottunk a első világháborús háborús and Igen, Hammer például az is, egy egyrészt a világ is egy ilyen különlegesebb, más a rendszer is egy ilyen szokatlanabb és talán ott tök jót tesz annak, hogy így láss, hogy hogy képzelte el a készítője ezt a játékot hogy hogyan játszák. Nem feltétlenül kell neked úgy játszani, de mégis ad egy támpontot arra, hogyha esetleg maguk a szabályok, meg a leírások ezt így nem, nem adnák meg egészen, egészen jól. Én nagyjából csak így gondolom, a próbakaland az, az is ugyanezt szolgálja igazából a példajáték mellett. Egyrészt tudsz is rögtön játszani egyet vele, vagy egy mesérőt tud hova nyúlni, hogy hogyan képzelje Ja, ennyi, nincs más részt. Nagyjából így látom. Ez teljes mértékben így van. Többiek? Minden az lenémította magát? tudom nem is tök ját, jó, egy, vagy... így, egy ilyen beveszetők hatalmat, hogy mindenki a hangulatot, meg hogy az tényleg úgy van. Abban a, benne van minden, amit a ö, készítők el akartak mondani a játékról, hogy úgy érzed át, hogy ők gondolták, meg ők akarták, hogy hogyan néz ki egy tipikus különbözben a játékban? érted, hogy inkább szociális interakciókról van szó benne, vagy akkor ez egy darálásról van szó. Ezt be van mutatva egy tipikus mondjuk főgonosz, meg NPC-k, világ, hogy kell elképzelni, meg hogy te tudod benne használni a szabályokat, nem, kell, nem, nem az van, hogy akkor ott ragadsz, és akkor gondolkozod, hogy Fú, most akkor ezt tudják csinálni, nem tudják csinálni, mit kell csinálni. Meg, meg nem, nem adja úgymond azt a terhet a mesére, hogy akkor most jó olvasát a teljes világleírás, és találjon ki egy saját kordot, ami működik ebben meg magyarázzal az egész világot a játékosainak, hanem, hogy úgy ektől lehet leültök, és akkor mondjuk ő pár nap alatt átfutja a mesélő a szabályokat, meg az a játékosok és a szabályok könyvet, és utána már tudtok is játszani. És egy ilyen jó dolog. De a próbajátékot az hogy képzel? milyen. Tehát mi, mi számít próbajáték. Példajáték. játék. Nem, példa modul, akkor inkább úgy mondom. Igen, ami ugye a végébe szokott lenni általában a szabálykönyveknek már amelyiknek. Na már erre, erre, erre, szentettem. Most keveritek egy kicsit a dolgokat, mert van mondjuk a mágusban, nem tudom kinek a küldetése, mint egy próbakaland, de van egy példajáték, játék, az nem tudom, hogy a mágusban van hogy -e, egy leírat mondjuk, hát. hogy hogyan képzeld el azt, hogy hogyan folyik a játék tehát a azt mondja, igen. hogy bla bla bla tehát ez két különböző dolog igen, ez két különböző dolog mhm uh -huh. tehát De az az az az... Én meg Ipp azért kérdeztem kérdezte meg Ipp azért kérdeztem meg, mert esküszöm én, én, én ilyen sok próbajátékot nem látok szabálykönyvekben Pr próbajátékot? most akkor a próbajáték tizé... alatt értünk? A, minden, hogy a hogy hogy olyan kéne játszani, nem? nem az, hogy minden. szabályosan le van írva, hogy itt van három játékos, mely egy kalandmester, ahogy egymással interakcióval léptek. Mágos egy... például van? Ott van. Igen. Van, amibe van. A... Nem szoktak, lenni nédenként. De szerintem jó ez is, meg jó a maga a kaland is, ami ugye egy, <gül> egy ilyen bánysárt. A... Nekem a kalandmodulokkal kapcsolatban mindig van egy elképzelésem, de azt már... De a kalandmodul az, ahol... Tehát, hogy szerintem alapvetően a modul az azért van benne, mert az megmutatja a kalandmesternek, hogy nagyjából erre készülj fel, hogyha ezt például lemesélnéd, akkor ezek, ezekkel az információkkal kéne készülned is. És gyakorlatilag azt, azt soha az életben nem el valószínűleg senki. jó nyilván előfordul, de, de szerintem csak egy példa, hogy, hogyha mesélnek azt, akkor nagyjából ezzel készülj, és ennyi. Meg hát a életedbe esőben egy szerepjáték a könyvet a kezedbe, akkor itt egy nagyon jó kiinduló, meg érted, mondjuk, hogyha teljesen másfajta játékba kezesz, akkor is jó, hogy mi, mi az, amire készülni el, mondjuk, hogy mi most belecsöppelnénk megint egy ilyen narratív játékba, akkor euh, tudnánk, hogy mennyire, vagy legalábbis a mesélő, aki mesélne, tudná, hogy mennyire kell felkészülni, és mennyit lehet improvizálni. Igen. Na, de a... mi te savazz? Nem, én maga a kalandmodulok kapcsolatban, tehát én még nem olvastam olyan kalandot, ilyen leírt kalandot, amit így el tudtam képzelni. Hm, ezt meg is lehet így csinálni. Hát ja, ez nem így működik szerintem. Ja, hát ez abszolút igen, hogy másba gondolkodnak mindegyik értékos, mint amilyen le van írva, és úgyse úgy fognak végigmenni. Kivéve az ilyen nagyon uh, ez engem inkább van, Tehát, hogy jól olvasom, az, az... Hogy a fenébe kéne erre rávezettem őket, hogy rájöjjnek, hogy ne legyen teljesen egyértelmű, hogy rávezettem őket erre, hogy így legyen. Jó, de érted, szer szerintem ez olyan, mint egy ötletelés, hogy, hogy elolvasod és akkor nagyjából a kerülsz, hogy hogyan kéne kinézni ennek. Akkor annak is vannak benne ötletek, amit neked nem Eljön. kell konkrétan követned. Hát értem, de... Mert úgyis a, a... a... Jobb, jobb helyet balra fognak menni a játékosaid. Hát ez az. Azt akkor mi van? De hát akkor így kell felépülni, de hát nem arra mentek. Jó, de akkor ott a, a. Tehát az a lényeg, hogy ez, ezek ötletek. Ami a az hogyha ezt egy olyan ember veszik kezébe, aki most mesél először, csak, szerintem csak rosszabbul jár. Hát, nem, én nem vagyok benne biztos. Elkezd, Nem, mert ugye, hogy rábízza magát, mert azt hiszi, hogy ez le van írva, akkor valahogy így kéne. Is így is gondolkodnak az emberek, mert biztos de, ez, hogy de, jó, ez egy jó kaland, nem? De még mindig jobb, mint érte, egy tényleg kezdőről beszélünk, hogy beledobjuk a nagyvilágba, és akkor csinálj valamit. Tudom, csak én inkább azt mondom, hogy ezek a, a kezdő kalandok, amik le vannak írva, néha túlságosan is részletesek. Az, az lehet, az lehet Súgságosan is olyanokban mennek bele, ami felesleges. Nem fog működni, főleg, hogyha mindenki kezdő. Tudjány. Ez csak egy. Én ezt vettem észre párnál. Mi mégis hogy kéne rájönnöm, hogy, hogy itt bizony egy szellem van? Meg vagy ilyenek. Tehát, hogy ha. Még az a Delta Green regély, vagy na, kalandoknál vettem észre nagyon ezt. ez hogy, hogy kéne? Hogy, e? Mi? Ki? Ki? Hogy? Hogyan? Na, igen, azért nyomozások Jövő. nem nekem is jön, hogy ezt, ezt hogy fogják tudni a játékosaim, vagy hogy ezt nekem kell neki kempicikén keresztül elmondani, mert maguktól nem fog ezt vagy Nem se rá, vagyunk. Ahol... Nem, de nem annyira. Én sem gondolnék rá azért. Például. Ez góbrének vagyunk. Ez teljesen. <gül> tudaton kívüli dolgok, hogy hogyha megnézték az ágy alatt is, például Igen. ilyen van leérvadád, és ugye azzal kezdődik is, hogy több állít a szobbelyetet házba, elkutatjuk a házat, és most, most akkor ezt azt jelenti, hogy ők megnézték az ágy alatt is, vagy nem nézték meg, akkor, meg egy, akkor egy nagyon easy lesz, hogyha meg nincsen megnézve, akkor köcsög a mesélő, mert soha nem találják meg, amit kell. Hát akkor meg kell kérdezni tőlük, hogy akkor mondjátok, hogy mit néztetek meg. Hát, Oké, okay, és mi van a házban? Hát olyan elmondod, hogy minden el, mi, Mindent elmondasz akkor, ami a házban található. Vagy csak azokat a dolgokat, tehát mindent elmondasz, ezzel eltöltesz fél órát, vagy elmondod azokat a fontos helyeket, ahol lehet, ami öt, vagy 10 hely, vagy... vagy, vagy lehet, azt nem kéne mondanom, mert akkor egyértelmű, hogy akkor az ágyalat van? Tehát az ágyat miért mondom? Mert az ágy az miért különlegesen jutja az ágyalat van? Hát de figyelj már! Na, na Ricsi, esély. Hát alapvetően, amikor a Delta Green-ben bementünk abba a Viskóba... Van ilyen szó, Viskó? Van. Jó. Uh -huh. És ott ugye mindenféle dolgokat kutattunk és megtaláltunk. Alapvetően... Arra nagyjából ránk volt bízva, hogy mit csinálunk, és akkor Szöcsi elmondta, hogy nagyjából mik vannak a házban, mondta, hogy alapfelszerelés, és elmondta, hogy mit tudom én, például az zongolás eset. Alapvetően van egy zongor egy ilyen régi házban, azt elfogadom, de hogy hol nézted meg, és mit néztél meg, az rád volt bízva, tehát hogyha azt mondja, hogy van egy ágy, te mondhatod azt, hogy mondjuk felszakítod a párnákat, megnézed a matrac alatt, megnézed a matrac közepén, az ágynevihúzatban, ilyesmi. Viszont arra te nem vagy rávezetve a besülő által, hogy nézd meg az a ágy alatt is például. Tehát az ongrás eset ugyanez, ott megnézheted volna mögött, és akkor ott nincsen semmi, és akkor basz, nem találunk nyomot a, benne az a belsejében. De ez nem tudom, hogy kapcsolódik ahhoz, hogy... Kőzöm hogy kapcsolódik ahhoz, hogy hogy van leírva egy kaland? Mert az egy, egy felosztott példának egy Szöcsi által kitalált ránk kalandot. Igen, igen tehát te, hogyha... Mert, hogy e, e, ez oké, okay, csak érted, ahogy a kalandok meg vannak írva, általában olyan emberek által, akik állítólag értenek hozzá, és úgy látszik olyan játékosokkal, akik értenek hozzá, és mégis olyan következtetésekre jutnak, amiket így... Ha! Huh, kajak, azt vetted le ebből, hogy ez bizony, ez a számsor egy... Á, mi az? Ez a számsor egy átvezető egy másik univerzumba. Tényleg ah. az, az jött le? Az volt az első gondolat? Mert körülbelül így van leírva. hogy ezen az első gondolatban. Jó, de ezek a gondolok csak, most... csak ötletek. Ötletek meg ilyes. nem kell azon szóra, -szóra ez, csak olyan, azért, ez csak egy ötlet. Ez annyira így eltabom a felelősségét, amit, amit írtam le, az egyáltalán nincs köze ahhoz, hogy jöjjjátszák ezt a játékot az emberek. De... Nem, nem kell hozni a modulokat, ötlet. az kész az Ó, oh, de, ha minden, de ha, soha nem néz semmit, tudod, amivel kritikusan állsz fel. Tehát soha ne kritizálj semmit, csak hagyd ki. Nem, tehát... a jó életet, az élet, élet, tehát így... így de ezek érted nem működik, működ, ez konkrétan nem így működik. Tehát, hogy alapvetően te is tudod, hogy kitarálsz valami kalandot, és akkor az első kereszülődéstél nem úgy megy az egész. És akkor, bazzeg, hát most kitarálta valami sztorit, ami azt próbálsz végig így is Épp ezt mondom, hogy főleg ezek a néha ezek a próba kalandok, vagy első kalandok rossz útra telerik az embert, hogy azt fog, ja. hiszik, hogy nem kell annyit improvizálni, például. Vagy hogy nem kell, de nem muszáj, de érted, amikor úgy van leírva a kalandmodulban, hogy jobbra meg balra ezek vannak, és balra mennek, de te inkább jobban szeretnéd, hogy jobbra mennének, akkor azt meséled be, hogy jobbra oldalt vannak az oldal van. Nyilván, neked nyilván, annak, aki próbál ragaszkodni valamihez, vagy próbál iszélni, annak már nem nyilván. Tehát, hogy néha sokkal vázatosabbaknak kéne lenni szerintem néha de modulóknak, mm. és inkább a matekba besegíteni. Ha, ez mondjuk lehet. Szerintem. Mert... mert... Á voltak a mágus vizék kalandok is olyan, hogy olyan faszba kéne erre rájönni, hogy itt amúgy, hogyha a tűzalakba mentek, akkor simán át lehet menni. Ez a miért? csak <tos> miért? Ez már szerintem a mesélő és mes, a mesélőn is múlik, meg most nem tudom, hogy most még a próbakalandokról beszélünk-e, az nem feltétlenül egy, egy nagyon kezdő mesélőnek van, hanem csak egyszerűen egy, egy mesélőnek, hogy lássa, hogy mi van. De érted, ez egytől negyedik szintig ajánlott kaland, meg ilyenek, tehát, hogy ilyen mm -hmm. kezdőknek, és abban is Én olyanok érted. van, olyan, olyan jumpok, -ok logikai izék vannak. Nyilván, Rád. vannak rati modulok, oké, persze, oké, hát ez ez így van. egy ja. csak itt ez az, hogy még nem olvastam, ilyut, amire azt mondta. Oké, okay. érted? Ja. Ja, ezt, ezt mondjuk értem, de. De ja, oké. Okay. Lehet, hogy. Hmm. Lehet, hogy ez nem olyan van, aki soha nem látott életében törejátékot, hanem, hanem egyszerűen csak egy ilyen. mutatóban. mutatóban annak, aki, aki tudja, hogy miről van szó, hogy lássa, hogy hogyan el a készítve, nem? Nem tudom. De értem, szerintem a moduloknak, én nem úgy vagyok híve a moduloknak, meg amúgy soha tudnék lemesélni egy modult. Rendesen pont amiattam, hogy minket most így elmondtál, mert, mert ha jobbra szeretnének menni, és balra van az, amit én szeretnék, akkor akkor, akkor a Én Star Wars meséltem otthon a haveroknak, és abban az volt, hogy volt egy e, lázadó kémcsaj, aki ott ragadt a bolygón, és felvérli a csapatot, hogy segítsenek. És akkor megadta a modul, hogy adj... E, 500 kreditet, vagy ezer kreditet, és akkor, csapat voltak, vagy négy négy, megnézték, hogy ezer kredit, megnézték a szabálykönyvet, egy, egy darab kés kerül 200 kreditbe, egy pisztoly 2000 kreditbe, és mondták, hogy mennyit a kurva nyelv, és nem volt szimpatikus, és nem voltak neki hajlandóság de és úgy kellett baszkódni, hogy tud, valahogy vele, és, és, és, és tudod, hogy elmenjenek velük és és amikor nem működik a Hulk se a játéba, mert, hogy nem, nem, fett, nem jó fejek a karakter, és nem, vagy a játékosti ilyen mártírok, akkor segítenek valakinek, mert beesik. Hm. Na. De ugye meg ott vannak az, mondjuk azok a, ami szerintem jók tudnak lenni, az ilyen detektíves nyomozós dolgok, mondjuk, hogy ilyen tíz kicsi indian feelingben, hogy akkor ott, vagy, ott ragadtatok egy házba, és akkor ki egy gyilkos fejtsétek, és ott le vannak írva az összes ilyen nyom, meg akkor mondjuk indíték, hogy miért csinálta egy gyilkos, mit a gyilkos titkos hajtók, meg ilyenek is, ez egy jó kidolgszott, de mondjuk hát ebben az nem próba lenni, hanem ilyen fizetős külön tartalom már, külön supplement. Ja, azok jók, szerintem, és azt az, az, az így támogatom. De azokkal légy a van, Mindennel bajod van, negatív vagy, az a vajon. Nem, ezzel van bajom, hogy de a... Épp azt mondom, hogy én se értem, pedig én nem vagyok teljes mértékben kezdő, és nem tudok rájönni, hogy bizonyos modulokat hogy a fenébe kéne ja. erre rájönni, bár ezt mondom. Nem csak próbakalandok szintjén, csak még a, a próbakaland is néha túl van bonyolítva mindig. Még, még az próba, vagy az első van mindenkinek az, hogy menjetekesüljétek maga a barlakba a Aztal is el lesznek négy órán át, bizonyos nem. emberek. <gül> És hogy mennyire fogják élvezni? Na, utolsó kérdés. Digitális vagy kézzelfogható példányokat szerettek-e a szabálykönyvekből? az a kérdés. Persze, hogy, hogy kézzelfogható, de nyilván ér, ez csak érében van értelme. Igazán, nem? De nagyon, nem muszáj, de azért nagyon-nagyon jó, hogyha. Ha egy asztalt, akkor van legalább egy fizikai példány. Meg van pénzed megvenni, ugye? Igen. Meg, meg egyáltalán egy árulják itt Magyarországon, vagy nem kell De megrendelni, is két hónapot várni rá. Amazonon megrendelés kerül annyiba a posztrázás, mint amennyibe kerül a dolog a igen. igen. De kényelmes, hogy igen, ha vannak digitálisak, balát időnként könnyen keresgélni ott van mindig előtted, a gépen, vagy a telefonon, vagy éppen nem is otthon vagy, akkor is meg nyitni, szóval nagyon hasznos szerintem ha van. De ha a kettő közül csak egyiket lehetne, akkor inkább a kézzel fogokatot választanám. Meg azért olyan szép, olyan szép, olyan szép néző, kemény borító, szép. Meg ezek. Mm. Jó is az, meg kérdező. az az ódon, papírszag. Mm. Viszont 2022 van, itt a klímaválság, meg minden faszom, digitálisan mindent. Mindig, úgy szasziból veszed a szerepjáték könyvéket. 5000 forint volt a járjunk meg a 94-es a izéből. Első törvénykönyvem. Ami? A, a, a aluljárós izéből? A, a, is is is de konkrétan 94-es első kiadás. Tehát, hogy valamelyik varázs... Egyszer el kéne mennünk izébe egy ilyen antikváriumb és kifosztani ilyen szerepjátékos dolgokat. Az a bajszerűenekre a, a varázsnak. A hány izébe voltunk. De ahogy vanásznak egy ilyen erre. programot valamikor. Én? Nem, mi. mi. Így együtt, mi. Jó, jó, jó, jó oké. Okay. No, okay, tudjátok, úgy. ezek olyan mint a Disney könyvek, hogy konkrétan Szézé van rá, Mafia van rá, hogy, hogy beszerezzék mindent. De, de, de azt, azt tudjátok egyébként, hogy, hogy me mekkora nagy piaca van a Disney könyveknek. Tehát konkrétan Most van igazán. olyan Disney könyv, ami, mit több százezer forint. Tehát, hogy eladod a dzsungelkönyvét, akkor vagy pénzt kérnek érte, vagy azt mondják, hogy oké, odaadom neked a dzsungelkönyvét, és akkor adsz helyette egy hihetetlen családot, egy faszant tudja egy hamul meg egy Verdák kettőt, és akkor az meg... Milyen könyvek? Milyen könyvek? A rendszerűen Disney könyvek, ezek vicc, vicc, gyerek Disney könyvek. De ez mit jelent, hogy Mi a tartalma? Mi a faszra szól? A, a forgatókönyve? A, a, a, rajsz, a leírata. Írj be, hogy Disney könyvek is, akkor <gül> ott, ott vannak, gobülbe Nem írom be, mert ez biztos valami átmaszás, és beírom, és van Leírata? Be. Tehát ezeknek a Disney animációs filmek, filmeknek a forgatókönyve? Nem, képek is vannak hozzá, meg ilyes, meg a főbb cselekménynek a ilyen akkor szó, csak Akkor csak könyvformátumban. Könyvformátum, azt... igen. Kö könyvformátumban az el, teljes projekt leírása, ami igazából bármi a kurvasokba kerülne. Nem, ezek nem, nem, nem igazi nem, könyvek, nem? nem? De nem, igazi az könyvek. Ért, nem, regényként Baszik, írd már hogy ért. Disney könyv, baszod. Nem Beír. fog, nem tud elmagyarázni sem, nem is érdekel. Aha, Mindegy, az, az a lényeg, hogy Disney adta ki, és akkor van belőle egy-egy kiadás, és akkor, amikor megenik egy Disney könyv, akkor ö, Disney film, akkor kiadják ennek a... Könyvváltozatát. Ké, ké, képes könyvváltozatát igazából. Van három sor szöveg, meg ott a kép, hogy mi történik éppen a képen. Meg mi történik a sztoriban éppen. És akkor az a lényeg, érted, hogy levegy egy Disney film, és akkor amennyit eladtak, annyi van a piacon. Többet nem fognak gyártni belőle. És a régiek, vagy eltűntek, vagy elkoszolódtak, vagy szétrohadtak, vagy elszakította a gyerek, vagy tele firkálta, és hiány van belőle baszott, tős de, faszon tudja, nem tudom, és geci drága! Mindjárt berakok egy képet nektek. Na, mindjárt ezért veszek. Pár. Nem volt legújabb business jó, pár. Na, jó, értem, papírkiadás. Uh, de digitálisat digitális, tudjuk csak megoldani. Igen. Na mindegy. A lényeg az, hogy. igen. Szóval az a lényeg, hogy mehetünk ilyen de biztos vagyok benne, hogy erre is van egy maffia, ami, ami így folyosan megy és, és nézi őket és keresi őket. Igen. Hát. lehet, igen. Na. Na jó, van, hát Igen. akkor szerintem befejeztük az arást, reméljük okay. ö, válaszoltunk a kérdésekre. Mm. Pali, Csapra. kérlek, jegyezd le, hogy, hogy mit gondolsz erről a beszélgetésről is, hogy mennyire válaszoltuk meg a kérdésére. Illagot adok. <laughs> szerintem nem. nem <Ö, gül> Nekem ki kell mennem. Jó, addig elköszönök. Uh -huh. Jó, sziasztok! Helló! Szia <gül> <gül> Hello. Na most elmedvételje lehet csúnyákat vondani róla. Nem, hát ö, köszönjük azt szépen! Azt hogy... hogy hány oldal volt, hogy mennyi, a, mennyi a, amit még elolvastánk, azt nem beszéltük meg. Azt nem beszéltük meg, de hát szerintem alapvetően, hogy, hogy hány oldal pontosan, az az, az is függ, hatán, hogy mennyi ósak. olvasható. Igen, nem azért nem kezdek bele, mert szerintem az, a az nem beszéltem probléma. Hát, ja, vagy úgyis skip előből részeket, és azokat olvasom amik ja. érdekelnek. Természetesen. Szám, lehet, hogy ez valami 200 oldalas, és akkor csak fogom olvasni, meg lehet valami 500 oldal, és akkor mégis átolvasom az egészet. Viszont hát, minden szóval. 5-600-nál van a legkihatárom. Hogy így, így nem kezdesz bele? Hát, hogy így, így nagyon is így nézegetem, és hogy nem biztos sem soha végig. Na jól van, akkor köszönjük el szépen. Köszönjük szépen a hallgatóknak és a nézőknek, hogy végighallgatták ezt a csodálatos adást. Úgyhogy ha tetszett, akkor iratkoz... támogatok minket egy feliratkozással és már nyilvánvalóan Youtube-on vagy az összes létező platformon megtaláltok, vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, csatlakoztatok a Discord szerverünk közése és csatlakoztatok is. Iratok nekünk e-mailt a 01podcast.com az ra természetesen ez végig betűvel van, vagy Csattakozzatok a Twitch csatornánkhoz, ugyanis néha szoktunk mindenféle játékokkal játszani és streamelni, ami egyébként nagyon szórakoztató, szóval néha ott is megtaláltok minket. És hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok és megkísértetek a hallgatással. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Cső!